Lesz benne annyi cukorka, csokoládé, nugát, nápolyi és vatta cukor, amennyit el sem tudsz képzelni. Megfogylalt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 Kriszti bőszfelháborodásában felháborodásában ekkor olyan nagyot rúgott az előtte levő tobozba, hogy azt még maga Krisztiánó Ronaldo is elismerő füttyentéssel nyugtázta volna. A gömbölyű termés nagy hívben elrepült, majd hangos koppanással landolt egy hatalmas cédros tövében. Hallottátok? Állt meg egy pillanatra több szlinéni, Mit? kérdezte Huba. De furcsa hangot adott ki ez a toboz, ahogy leese.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 majd meglóbált a levegőben egy kanári sárga, vaskos kötetet. – Asta, Muti! – pattant a Kriszti, majd a csapat fő-fő-fő vezetőjeként kikapta huba kezéből a kötetet. – A világ legunalmasabb könyve! – írta idősebb Csúszpájztódor. – Azt tuti, hogy ez eddig nem hangzik túligéretesen! – bigyeztette le a száját. Csalódott ábrázattal végig pörgette a lapokat az elejétől a végéig –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 – Hegyes tű! – olvasta fel Huba, majd a két kincsvadász izgalmában felpattant, hogy összekapaszkodva fenhangon kántálják a nagy nehezen megszületett következő lépést. – Hegyes tű! – Hegyes tű! – Ott lesz a kincsünk elásva! – Ne pszzt. Mostantól egy hangot se, nehogy valaki még elhappolja előlünk a mesés vagyont!